Теж сяяло. «Ви станете відомим поетом, а я завжди пишатимусь вами». Усеїн Оджа, від природи стриманий, розм'як від цих слів дружини, обійняв її за плечі. Поцілував. «Мила Аджире, я перерив усі свої кишені, щоб дати тобі мого рич, але не знайшов і двох ша». «Я, дуже вбогий учитель і маленький письменник, хочу, щоб ти завжди була щаслива і задоволена життям, однак мені ніяк це не вдається». «Коли ви щасливі, то і я щаслива», сказала Аджире, «Найлеї Крим 61. Подарунок для нас обох». Усейн Оджа тримав книжку на долоні і довго роздивлявся сіру обкладинку, облямовану красивим орнаментом. Твори вчителя Усеїна Шаміля Токтаргази видруковано в Друкарні 3 Рогана в місті Карасубазарі в 1910 році, було написано на ній. Отже, посміхнувся і сповненим благоговіння відкрив книжку. На першій сторінці була написана уже забута ним передмова. «Шановні добродії, автор Найлеї Крим – ні вчений, ні письменник. Він просто молодий учитель, що провчився кілька років у школі, потім у медресе, а нині навчає татарських дітей, що горять бажанням служити своєму народу». Усеїн Оджа наче приріс до підлоги, читаючи книжку. «З першої жмиті відчув, що вона дуже тонка і легка. Це його здивувало». Погортав. До неї увійшло вісім віршів всього вісім чому? Він же залишив у редактора більше сорока, причому вірші, що їх вважав найкращими, чомусь до книжки не ввійшли. Коли він виймав її з конверта, почувався найщасливішою людиною. Тепер його обличчя затьмарилося, він впав у відчай. Невже щастя таке скоро минуще?» – Спалахнуло і згасло? Тримаючи в одній руці книжку, а в другій конверта, він опустився на Міндер. Довго не міг вимовити жодного слова, Адже Ханум снувала з кухні на кухню і розставляла на Хоні посуд для вечері. І щоразу, повертаючись до вітальні, дивилася на чоловіка і бачила, що він сидить непорушно. Як швидко змінюється у нього настрій, то він радіє, як дитина, то не встигнеш обернутися, як уже охоплений сумом, наче йому повідомили про кінець світу. Усеїн, отже, зашурудів конвертом. Йому здалося, що там ще щось є. Так, у ньому був лист. Усеїн розорнув листок, і лице його потроху почало світлішати. «О, Аллах!» зітхнув, не знаючи, як приборкати суперечливі емоції. Лист був від Абдонешида Медієва. Усеїн, отже, читав і відчував, як у нього пересихає в горлі від хвилювання. «Високошановний Усеїне Ефенді». Уже більше восьми місяців ми не знаємо вашого перебування. Якби я днями не зустрівся в Карасубазарі з Фемі Ефенді, то не знав би, де ви зараз, і довелося б посилати когось у Коккоз, щоб дізнатися, що з вами. Нарешті Найлеї Крим побачила світ. Ваше і моя, так, і моя також, дитина. На жаль, із тих віршів, що ви нам подали, внаслідок тривалого відбору, змогли залишити небагато. Чому? Причину ви й самі добре знаєте. Головне, що книжка видана. Нові ваші твори, дасть Аллах, прочитаємо в наступній вашій збірці. Ми на це сподіваємося. З привітом і повагою Абдурешит Медієв. 9 лютого 1911 року, місто Карасубазар. Лист Ув короткий і сповненим недомовок. Однак Усеїн Оджа знайшов у ньому для себе найголовніше – Медієв чекає від нього нових творів. Виходить, можна сподіватися, що коли-небудь вийде у світ і повніша збірка Усеїна Шаміля Токтаргази. Пройшло більше двох з половиною років з того часу, як Усеїн Оджа востаннє був у Карасубазарі. Він тоді вчителював в Айвасилі і приїхав сюди, сподіваючись на можливість видання тут збірки своїх віршів. До цього він довго все обмірковував і тепер був майже впевнений, що посприяти в цьому міг тільки Абдурешит Ефенді Медієв, що став на той час міським головою Карасу Базару. Однак спочатку Усеїн Оджа вирішив таки зайти в редакцію Ветан Хадими, щоб поговорити з редактором і одержати, можливо, від нього слушну пораду. Але був прикро вражений, заставши приміщення редакції у такому вигляді, наче в її вікна влетів ураганний вітер, зруйнував і перемішав усе, а потім вилетів у двері, зірвавши їх із петель. Вікна розбиті, двелі розчинені навстіж, порипають від протягів, підлога всипана розірваними рукописами зі слідами брудних чобіт. Нудотний запах викурених у приміщенні дешевих сигарет, перемішаний з важким духом людського поту, просочив шпалери на стінах. По кімнатах гуляє вітер, шарудить рваним папером, що валяється на підлозі. І ні душі. Усеїн Оджа не знав, що сталося, і, охоплений тривогою, намагався придушити в собі страх і поспішно вийшов. На протилежному боці вулиці, під Шовковицею, стояв чепурний молодик Аблямід Шейхзаде, відповідальний секретар редакції Ветан Хадими. Коли він тут з'явився, Усеїн не помітив. Він підійшов до Шейхзаде. Двоє старих знайомців довго дивилися один на одного мовки, як чужі». Що трапилось? запитав нарешті Усеїн Оджа, глухим від хвилювання голосом. Конфіскація ледь чутно вимовив, облянівши їх заде. Немає тепер Ветан Хадими. Молодь, що зазнала випробувань японської війни та її наслідків, помітно змінила своє ставлення до терджиману, почала ставитися до цієї газети з певною недовірою. Після Першої російської революції, що посіяла в серцях багатьох людей зерно надії на визволення від церського гніту, передова інтелігенція відчула потребу в іншій газеті. Абдурешит Медієв написав листа своєму знайомому Джелялу Меїнову, який жив у Бахчисараї. Меїнов доводився родичем Гаспринському, часто з ним зустрічався, і Медієв попросив його умовити Муаліма прийняти кількох людей у дуже важливій справі. Гаспринський погодився, і тоді, не втрачаючи жодного дня, Абдурешит Медієв Усеїн Токтаргази Нусред і Льмій приїхали у Бахчисарай, де до них приєднався і Джелял Меїнов. Гаспринський люб'язно прийняв делегацію у себе вдома. Була подана кава. Ісмаїли Муалім, звернувся до нього медієв. відбулася російська революція. У пригнічених Росією народів прокинулася національна самосвідомість та бажання волі. Тюрма народів тріщить. Хіба не прийшов час і ітерджиману змінити свій політичний напрямок, дати більший простір у газеті демократичним думкам? «Революція відбулася, але не перемогла», – відповів після невеликої паузи Гаспринський. «Життя наше залишилося таким же, як і раніше. Як кажуть на Сході, ескі хамам – ескі таз, стара лазня – старий таз. Вірити тимчасовій волі важко, треба чекати, чекати до кращих часів». Чекати? На обличчі Медієва палало обурення. Кращі часи самі ніколи не прийдуть. Історія таких випадків не знає. Хтось мусить прискорити прихід цих часів. «Яким чином?» – запитав видавець, і його густі брови зсунулися докупи, його погляд, здавалося, пронизував співрозмовника наскрізь. «Ви, Абдурешиди, ефенді, хочете сказати, щоб я повернув кермо ліворуч? Я вас, молодих, знаю і розумію, ви майстри вибігати вперед, коли розігруються якісь події. Але ви не повинні забувати і про наслідки будь-якого поспіху. Ні, зараз ще не час повертати кермо». «Ми маємо потребу в газеті «Нового напрямку», наполягав на своєму Абдурешит Медіїв. «У такій газеті, щоб допомогла звільнитись народу, ми хочемо, щоб була проведена нова земельна реформа». «Газета «Нового напрямку», отже «Нова газета», уточнив думку Медієва Токтаргазе. «Нова? Цілком нова газета, чи не так?» «Обличчя Гаспринського просвітліло». Це інше питання. Розмова стала жвавішою. Однак прийти до якогось визначеного рішення не вдалося, бо виникла суперечка. Джелял Меїнов щось пропонував, а Нусред Ільмій йому заперечував. Усеїн Токтаргазе висунув свої плани. Абдорешит Медіїв з ним не погодився. А Ісмаїл Гаспринський супився і мовчав. Потім нетерплячим жестом урвав суперечку і запропонував їм спочатку усе гарненько обміркувати, а завтра знову прийти до нього. Наступного дня зібралися після полудня. Тепер їхні бажання й думки поєдналися. Медіяв запропонував назвати нову газету «Ветан Хадими». Гаспринському ця назва сподобалася. Коли ж мова зайшла про те, де може друкуватися нова газета, знову виникли різні думки». Медіяв влажав задоцільне випускати газету в Бахчисараї, і члени делегації його підтримали. Але Гаспринський заперечив. «У Бахчисараї вже 23 роки видається терджиман», – сказав він. «Хіба цього недостатньо для такого невеликого міста?» «Я запропонував місцем для видання нової газети «Бахчисарай» тому, шановний Муаліми, що в цьому місті є друкарня». «Ваша друкарня», – сказав Медієв. Якщо ви дозволите, то Ветан Хадими також буде друкуватися в ній. В інших містах немає друкарні, у якій можна було б друкувати текст по-татарськи. Якщо ця газета буде видаватися в Бахчисараї, то уряд на першому ж тижні її виходу закриє і Ветан Хадими, і Терджиман. Ні, шановні гості, Бахчисарай – не місце для видання нової газети. Тоді Ветан Хадими краще видавати в Сімферополі, сказав Джеляль Меїнов. Там не доведеться довго шукати літературних працівників і складачів. Там вони знайдуться скоріше. Ні, Ісмаїл Ефенді із ним не погодився. У Сімферополі живе губернатор. Це місто, де багато жандармерії, чиновників, цензури, шпигунів. Вони не дадуть жити новій татарській газеті. Ветан Хадими, на мою думку, повинна виходити в кара Субизарі. І делегація з думкою Ісмаїла Ефенді погодилася. На другий день серед учителів Бахчисарайського повіту почався збір грошей на організацію нової газети. Ісмаїл Гаспринський виділив для цього складачів зі своєї редакції «Друкарський шрифт». Після повернення в Карасу-Базар делегація взялася до створення нової газети. Але ця ініціатива не могла здійснитися малими коштами. Тому лише при благодійній допомозі кількох осіб з міста Карасу-Базару були придбані шрифт і папір. За кілька місяців газета почала виходити. Вона виходила чотири рази на тиждень. Вже у першому її номері люди прочитали такі незвичні для них вислови «Повстання проти царату», «Заколот проти влади», «Землю селянам». Газета цілком віддалася боротьбі за звільнення народу з пазурів двоголового орла. Але пройшов рік і завирували хвилі реакції. Скрізь по Росії з'явилися шибениці. Тисячі людей гнали в Сибір на каторгу. За наказом губернатора газету «Ветан Хадими» закрили. Абдурашид Медієв сильно переживав цю втрату. Він зустрічався з фінансовими магнатами губернії, пояснював їм, доводив необхідність такої газети для народу і нарешті одержав дозвіл на поновлення видання, але тільки одного номера на тиждень. Пройшов ще рік, і ось газета знову під забороною. «Ми, сільські вчителі, нічого не знаємо, нічого не чуємо», – сказав Усеїн Шаміль. «Про події, що відбуваються в місті, нам ніхто не повідомляє». «А якби повідомляли, ви могли б щось змінити?» – посміхнувся шейхзаде. Усеїн-Оджа знизав плечима. «Ні, звичайно. З того часу, як розгромили редакцію, пройшло вже три тижні. Я приходжу сюди щодня. Стою і дивлюся. І йду геть». «А як абдурешид фенді Він не міг цьому запобігти. З губернатором не говорив?» «Якщо губернатор навіть захоче допомогти, навряд чи зможе це зробити. Чому абляміти Ефенді?» У газети боргів, як у собаки, бліг. А грошами з передплати ми не зможемо розрахуватися навіть з одним мулою з села Отузи. Я вже не кажу про кошти, що були позичені в інших людей. Тепер треба подумати, як допомогти Абдурешиду Ефенді розрахуватися з боргами. «Де зараз головний редактор?» – запитав Усеїн Оджа. сан Сабрі Ефенді сидить у кав'ярні Базир'яна Махмуда. Отут поруч, за два кроки. Хочете його побачити? Ходімо!» «Ні-ні, мені потрібен сам Абдуреши Дефенді, де його можна знайти?» «Мабуть, у міській управі», – відповів абляміт Шейхзади. Він пояснив Усеїну Оджи, як вийти на Вартову площу, де знаходиться управа. Потрібно перетнути перське Маале, повернути до кварталу Карачора і біля Шорджами повернути ліворуч. Усеїн подякував Шейхзади. Він ішов хідником, вимощеним червоною цеглою, і думав, чи варто заводити з Медієвим розмову про видання своєї книжки. Адже заборона газети Ветан Хадими зачинила перед Медієвим усі двері. Складачі переметнулися назад в друкарню Терджиман. Про видання книжки не могло бути й мови. Ось і міська управа. Усеїн-Оджа спочатку пройшов уздовж темного коридору, зазираючи в прочинені двері. Але людини, схожої на Абдурашида Ефенді, у жодній кімнаті не побачив. Повертаючись назад, він мимоволі зупинився навпроти щільно зачинених дверей з табличкою «Голова міської управи». Завагався, чи варто заходити в цей кабінет. Але раптом двері розчинились, і з кабінету вийшов літній чоловік з червоним, наче обпеченим обличчям і сивуватими вусами. Оджа відступив у бік, пропустивши його. Цей чоловік когось йому нагадував. Обличчя начебто знайоме. Чи не прандафіліді часом? Чоловік різко зупинився перед дверема, наче щось згадав. Відкрив велику теку, що була у нього під пахвою, і почав щось шукати. Порпаючись у паперах, він почував на собі чийсь погляд, але не звертав уваги, тому що в цьому мусульманському краї немає людини, котра, побачивши працівника жандарверії з револьвером, не розглядала б його. Але вчитель не зводив з нього погляду. І в чоловіка, що раніше ходив із револьвером, певно увірвався терпець, він повернув голову і запитав по-російськи. «Кого ти чекаєш? Хочу побачити Абдурешида Ефенді Медієва», – відповів Усейн Оджа. «Сьогодні в нього неприйомний день, приходь у середу. Я приїхав із Ялтинського повіту». «Немає значення», – відповів Трандафіліді, переходячи на татарську, – «хоч із Ерзерума». Він знову засунув під пах вутеку і рушив до виходу. Раптом зупинився і, не обертаючись, запитав. «Банабак, біссенінле ле гьорюш мі ейдік». Усейн Оджа помітив, як напружилася в нього червона шия. Звичайно, Дженаплари, відповів Усейн Оджа і повільно підійшов до нього. Два роки тому ви мене виселяли з Харджибіє, не вже забули? Трандафіліді повернувся всім корпусом. Державна служба, брате, усіх, із ким мав справу, у голові не втримаєш, та вже й не молодий я. Як ви, Самсоне Харлампійовичу, сюди потрапили? Як потрапив? Примружив одне око, почухав потилицю, посміхнувся і показав на двері, з яких недавно вийшов. Хазяїн викликав. «Хіба ви вже у Феодосії не працюєте?» При згадці про Феодосію Самсон Харлампійович здригнувся, наче його вжалив скорпіон, сів на стілець, що стояв біля стіни, вийняв із кишені хустинку і почав витирати спітніле обличчя. «У Феодосії мені випала погана справа», – сказав нарешті. «Мені через це дісталося. Вже рік як тут працюю, у Карасубазарському управлінні». Усеїну Оджі дуже кортіло дізнатися, яку він зараз обіймає посаду. Але Трандафіліді швидко встав, віддав честь, приклав товсту волохату руку до кашкета, чого раніше, таких як Усеїн Оджа, він ніколи не удостоював, і пішов до виходу, вгинаючи кованими чобітями дерев'яну підлогу. Але біля дверей, наче згадав щось, знову зупинився і пальцем підкликав до себе вчителя. Упівголоса сказав. Остерігайся, Менлібея, Бея, муаліме. він зраджує тебе і всіх ваших учителів, і не тільки в харджебіє, у всій волості, і мене теж він змусив сьорбнути горя. Отже, повернувся назад. Зважившись, відчинив двері, звідки щойно вийшов Трандафіліді. Переступивши поріг, опинився у вузькій довгій ківноті. За масивним столом біля сейфа сидів чоловік у кавалерійській куртці без погонів. Розмовляв з якимсь чоловіком, очевидно, секретарем. У кабінеті накурено. Під стелею висить сизий туман. Якщо відкрити хоч одно стулку вікна, цей сморяд вийшов би, а приміщення наповнилося б чистим повітрям. Але нікому це не спадає на думку. Чоловік у курці сидів і курив. «Хто вам треба?» – запитав він. «Голова управи?» Учитель кивнув головою. «Та щоб потрапити до голови управи, треба зайти до наступної кімнати і звернутися до його помічника Арона Дадаша». Якщо той захоче пропустити, тоді треба повернутися до цієї кімнати і дочекатися черги. Усеїн Оджа зайшов у сусідню кімнату і поговорив із помічницею. Той виявився знайомим із творчістю Токтар Гази. Отримавши величезне задоволення, що познайомився з автором, він узяв Усеїна під руку і повів його прямо в кабінет міського голови. Там, певно, йшла якась нарада. Люди сиділи уздовж стін на віденських стільцях. Здебільшого це були літні люди. Дехто тримав на колінах блокнота і щось записував. За великим дубовим столом сидів сам Медіїв. Навпроти, в кріслах з високими спинчами сиділо двоє гладких чоловіків з розчервонілими обличчями. Вони палко обговорювали якусь проблему з міським головою. Всі троє так захопилися, що не помітили, як до кабінету зайшли Дадаш і Усейн Оджа». Медієв нахилився вперед і, жестикулюючи, намагався щось пояснити своїм співрозмовникам. Кінчики його рудих вусів були закручені до гори. Волосся зачесане на проділ управо, сірий піджак розтебнутий, а темно-бордовий метелик на білосніжній сорочці здавався майже чорним. Усеїн Оджа зупинився біля дверей. Арон Дадаш, тихо ступаючи по м'якому килиму, підійшов до Медієва і щось шепнув йому на вухо. Міський голова подивився своїми зеленими очима у бік дверей, побачив Усеїна Шаміля, швидко встав і підійшов до нього, сухорлявий і стрункий. «Дорогий Усеїне Ефенді, як ви могли так тихо зайти, що я вас не помітив?» – розвів руками. «Просто дивно! Я, міський голова, про приїзд у місто знаменитостей довідаюся останнім, що ви на це скажете?» Усеїн Оджас ступив йому на зустріч, і вони міцно обнялися. Учасники засідання, що урвали бесіду, повернули до них голови і зацікавлено розглядали відвідувача. Коли був витриманий весь ритуал привітання, медієв представив гостя і, взявши вільний стілець, посадив його поруч із собою. «Немає потреби пояснювати, хто такий доктор Гази, його вірші нам відомі», – сказав хтось. Тиха розмова, що зав'язалася між учасниками засідання з появою гостя, посилювалась, і кабінет заповнився монотонним гулом. Люди втомилися від багатогодинного обговорення проблем. Медіяв помітив, що вони раді маленькій перерві, і почав розпитувати доктор Гази про те, як справи в селі Айвасиль, де він учителює. Говорив повільно, і це надавало особливої ваги кожному його слову. Учасники засідання вже встигли перекинутися кількома словами про свої комерційні справи, про урожай пшениці та фруктів у своїх маєтностях та навколишніх селах. Коли ж шум у кабінеті вгамувався, медіяв пояснив доктор Газі, чим викликане їхнє засідання, учасником якого він став. «Тут присутні члени міської управи», – сказав він. «Ми щойно говорили про впорядкування нашого міста. Населення в ньому позбавлене елементарних зручностей. Люди вечорами не можуть вийти з двору на вулицю, скрізь темно хоч око виколи. Нам потрібне електричне освітлення». Медіяв представив гостю членів міської управи, серед яких були татари, греки, росіяни, болгари, українці, вірмени, караїми. Абдурешит Ефенді докладно говорив про громадську діяльність Сулеймана Алі Оглемолаєва, про його заслуги в розвитку народної освіти. Із великою вдячністю відгукнувся про Сеїта Ахмеда Челебі, який сидів у білому кріслі біля стіни. Він був такий високий і гладкий, що не поміщався в кріслі, і, щоб не вкасти, одну ногу відставив у бік і міцно вперся нею в підлогу. Абдурешит Ефенді не забув згадати про відсутніх тут представників інтелігенції, добродійників, чия діяльність у впорядкуванні та підвищенні культурного рівня міста давно відома. Тепло говорив він про Бекіра Калафата, Сиїта Умера Тарахчі, Фета Абдураманова, Базерг'яна Махмуда, що дуже допомагають місту. Всі вони були грошовитими людьми. Літній інженер у Зеленому Кашкеті з чорною облямівкою визнав сьогоднішню нараду плідною. Він запропонував завтра ж з самого ранку вирушити на Агач, дров'яний базар, і оглянути місце, де можна побудувати електростанцію. Абдурешит Ефенді погодився з ним і попередив присутніх, що після огляду місця майбутньої електростанції комісія продовжить свою роботу в міській управі. Коли кабінет спорожняв, Медієв одягнув свою круглу каракулеву шапку, вийняв із кишені годинника на ланцюжку, подивився на нього і взяв усеї на оджу під руку. Вони вийшли з міської управи. Після задушливого приміщення прохолодне повітря видалося особливо приємним і живлючим. Усеїн-Оджа хотів було закурити, але передумав і викинув уже скручену цигарку в урну. Підкотив фаєтон. Медієв, усе що притримуючи доктор Гази під руку, змусив його сісти першим. Улаштувався поруч із ним і звелів візнику їхати в грецьке маале. Вирішив повести гостя до себе додому. Утім, будинок, в якому жив міський голова, не був його власним, а належав Сулейману Алі Молаєву. Абдурешит Ефенді жив у ньому на правах Ічкієва. Коли ХХ столітню виповнилося всього два роки, Медієв закінчив у Сімферополі татарську школу, де місцева молодь вивчала російську мову, і повернувся до свого рідного міста Ор. Там він почав викладати російську в татарській школі, але друзі засипали його листами, в яких наполегливо просили, щоб він переїхав до Карасубазару, що він зрештою і зробив. Знайомлячись у цьому місті з місцевою інтелігенцією, він був захоплений ерудицією та енергійною діловитістю Молаєва. Незабаром вони стали близькими друзями, і за який час Абдурешит Ефенді переїхав до нього в дім. Певно, долі судилося, щоб він закохався в молодшу сестру Молаєва Медине Ханум, і вона відповіла взаємністю. Вони одружилися з того часу. Він і живе однією родиною з Молаєвими. По дорозі Медієв говорив, що йому, людині, яка вільно володіє російською мовою, простіше, ніж будь-кому, об'єднувати інтелігенцію міста, де живуть представники різних національностей, що погано розуміють одне одного через різні національні традиції. Але всі вони більш-менш володіють російською мовою. Труднощі лише в тому, що рівень інтелекту освічених верств населення різний. До кожного потрібен індивідуальний підхід. Медієв веде з ними роботу обережно, терпляче. У цьому йому допомагають друзі, особливо Абдулхамід Оджа – це старий друг Медієва. Через прихильність до нього Абдулхамід Оджа переїхав з міста Ор до Карасубазару, щоб бути ближче до Медієва. Тут Абдулхамід Оджа працював здебільшого з місцевою молоддю, часто збирав їх і виступав з лекціями, довірливо розмовляючи на цікаві для них теми і поступово, ненав'язливо переконував у необхідності вчитися. Молодь до нього швидко звикла повірила. Дорога пішла вниз, і колеса Фаєтона швидко загуркотіли узвозом. Медієв зачекав, коли кінь пішов повільно, і гуркотіння стихло, а тоді понизив голос і сказав «Зараз і Менсеїд Джемільов тут». отжа, з Менсеїтом Джемільовим знайомий не був, але знав із розповідей Медієва, який завжди відгукувався про нього захоплено. Родом із Старого Криму, грошовитий молодик, хоча й виходець із родини простого кустаря. Він теж закінчив татарську школу в Сімферополі, потім одержав освіту в Петербурзькому юридичному інституті і нині постійно живе в Петербурзі в одному будинку з Аджи Асаном Оглим Устафаєвим. Його старший брат Газид Жемільов, що живе й тепер у старому Криму, відкрив для нього в Петербурзі фруктовий магазин. Менсаїд узявся за торгівлю, і справи у нього пішли успішно. Він швидко вивчив звички покупців, знайшов із ними спільну мову. Але не торгова жилка захоплювала в ньому Медієва, а зовсім інше. Менсаїд Жемільов зв'язався з підпільною революційною організацією. Він виконував зухвалі небезпечні доручення. Що й казати, поле діяльності у Менсеїта було широке. У ящики з лимонами, апельсинами, хурмою, інжиром, кавою він часто ховав важливі документи. Це були статті, прокламації, листи революціонерів, що тимчасово проживали за кордоном. Звичайно, власник магазину про ці документи завжди був заздалегідь попереджений і передавав ті папери людині, якій і належало було їх вручити. Коли місто кишило донощиками і шпиками, що постійно стежили за кожним підозрілим, це важливе і відповідальне доручення було довірено йому, Менсеїту. А коли Менсеїт Джамільов посилає свій товар, фрукти, одержані з Криму за кордон, то ховає в шухляди з подвійним дном важливі папери. Та Менсеїт Джамільов, на жаль, далеко, в Петербурзі. Але й тут в Абдурашида Медієва є віддані друзі. Скажімо, його швагро Сулейман Алі Молаєв, Абдулфета Абдураман, Саїд Мемет і Аблямід Шейх Заде, Бекир Халафат, Абібула Зияддін, Базир'ян Мамут, Ібрагім Смульський, Осман Сейфулаєв. Сеїд Ахмед Челебі, Сеїд Умер Тарахчі, Сеїд Алі Саричі та багато інших, на кого він може у разі чого обпертися. Ці люди якимось чином знайшли можливість учитися. Одні з них одержали освіту в Криму, другі – в Петербурзі, треті – за кордоном. Зараз усі вони мають у своєму розпорядженні чималі кошти і, головне, піклуються про долю свого народу. Якщо потрібно щось зробити для міста і його жителів, то довго не думають, де взяти гроші, виймають з гаманця і кладуть на стіл. Кого з них не візьми – кожен член благодійного товариства чи шкільної комісії. Звісно, що тут не обійшлося без впливу на них Медієва. Нарешті Абдурешит Ефенді наказав візнику зупинити фаетона, легко зістрибнув на землю і відчинив перед гостем хвіртку у високій огорозі сірого каменю. Прошу, сказав він, сьогоднішній вечір присвятимо розмовам. Давно ми з вами не говорили в смак. Удома, певно, звикли, що Абдурешит Ефенді завжди повертався в один і той же час. На застеленому скатертиною столі було все готове для вечері. Медіне Ханум, по-європейськи вдягнена, молода, струнка, зустріла чоловіка на порозі. Він представив їй Токтаргази як свого давнього друга. Знайомлячись, вона з люб'язною посмішкою подала руку. Почувши у вітальні голоси, вийшов її брат, високий, кремезний Сулейман Алі, який одразу впізнав поета Токтаргази. Гаряче привітав і подякував зятю за те, що привів такого почесного гостя. Поки чоловіки обмінювалися люб'язностями, Медіни Ханум подбала про ще один комплект столового начиння. Сулейман Алі Молаєв виявився говірким і дотепним чоловіком. За вечерею він із властивою йому іронією почав розповідати про те, як його зять зробився головою міської управи. А точніше, як його зробили. Голос у Сулеймана Алі був розкоститий високий. У цьому місті колись ніхто з татар не очолював міської управи. Найчастіше справами заправляли караїм, грек чи болгарин, як правило, багаті ділки, комерсанти, лихварі та скоробагатки. І це вважалося нормою, бо для того, щоб увійти до міської управи, людина як мінімум мусила мати майно вартістю в три тисячі карбуванців. Звісно, що в міській управі завжди були багаті татари, але їх там не так уже й багато. І через свою нечисленність вони не в змозі зробити щось в інтересах свого народу. Абдурешид Ефенді лише два-три роки попрацював у Карасубазарі, і його відразу полюбили люди. Вони йому повірили. Але тільки любов'ю та вірою народу, звісно, членом міської управи не станеш. Причому цього разу більшість татарського населення міста наполягало на тому, щоб у міській управі було принаймні троє чоловік із татар. Хто ж вони ці троє? На думку більшості, бути членами міської управи гідні Осман Сейфулаєв, Ібрагім Смульський, Абдурешид Медієв. Та, як на те, у жодного з них немає ні майна, ні грошей. Немає? – спочатку впали у зневіру друзі, та відразу ж вирішили. Як нема, то будуть. Порадилися з юристом, а потім із нотаріусом. Гроші чи майно? – уточнили в Абдурешида Ефенді. Якщо майно, то принаймні тисяч на три. Ну, добре. Через два тижні бакалійний магазин і кав'ярня Адже Абдурамана були продані Ібрагіму Смульському. Готель «Європа» Абібу Лебея купив Цей Фулаєв, а двоповерхові будинки і заїжджий двір батька Сулеймана Алі Молаєва перейшли у власність Абдурешида Медієва. Документи купівлі-продажу були оформлені в нотаріуса, акт переданий колегії. Таким чином, троє високоінтелектуальних прогресивних молодиків, завдяки підробленим документам, були обрані делегатами міської убрави, що складалася з представників різних національностей. Одноголосно обрала своїм головою Абдурешида Медієва. Ну і як, не розчаровані, сміючись, запитав Усаїно Джа. Ви, Усаїни Ефенді, умови життя в нашому місті знаєте, сказав Сулеймана Лімолаєв, витираючи губи вишитою серветкою. Якщо хтось хотів напитися води, брав цеберко, виходив на вулицю і бігав у пошуках водовоза, і часто знайти його було нелегко. Воду наше населення віку купувало у водовозів. Цеберко води коштувало шість копійок, чи не так? Так, відповів оджа і кивнув точнісінько, як у старому Мерекеші. А що зробив новий міський голова? Сулейман Ефенді кинув задоволений погляд на Медієва. Він почав свою діяльність із дуже, я в сказав, важливого. Він дав населенню воду. Це з його ініціативи очистили, розширили джерело з холодною як лід водою біля скель та скаю на південно-східній околиці міста. Закрили його. Після очищення води в джерелі стало більше, і вона посмачнішала. Від цього джерела чавунними трубами провели воду в місто. «Тепер на вулицях, куди не глянь, дзюрчать, хлюпочуть водограйчики». Абдурешид Ефенді добродушно всміхнувся і штовхнув плечем швагра. «Річ же не тільки в міському голові. Що міг би голова без вас, без щирої допомоги друзів?» Сулейман Аліз неважливо махнув рукою, повернувся до нього і насупивши брови. «Про щиру допомогу, говорите, ми надавали таку ж допомогу і колишньому голові управи, та він не зміг упорядкувати навіть місток довжиною в шість аршинів у Маале-Енекчі». Торкнувся долонею плеча Усеїна Оджа. «Ви тільки уявіть собі, у Карасу-Базарі виходити вночі на вулицю було небезпечно, Темрява, там когось пограбували, там убили, там викрали дівчину, усе, що завгодно». Абдурешид поставив на вулицях міста карбідні ліхтарі. Тепер люди вечорами ходять одне до одного в гості. Сьогодні в міській управі, кажете, йшлося про будівництво електростанції. Питання це особливо цікавить людей із набитими гаманцями. Значить, Абдурешид Ефенді в будівництві електростанції не буде мати нестачі коштів. Та що й казати, важко перерічити все, що зробив для міста мій зять. Однак, шановний Усеїне Ефенді, мій зять зробив ще одну дуже важливу справу, таку, що не можна порівняти з жодною іншою його справою. Абдурешид Ефенді випустив у світ Ветан Хадими. Коли Сулейман Алі вимовив ці слова, усеїн Джаз здригнувся, немов у серце йому встромили одночасно сто стріл, він навіть притулив ліву руку до грудей. За столом запанувала тиша. Вечеря закінчилася – у кімнаті з'явилася медіна ханум і почала мовчки прибирати зі столу. Абдуреши Фенді запропонував гостю пересісти на диван, щоб почуватися вільніше, а він сам і Сулейман Алі розташувалися в кріслах. На низенький інкрустований кольоровим деревом столик біля дивана Абдуреши Фенді поклав табакерку і попільницю з мушлі. «Пустив у світ, це так», – чемно зазначив Джа, продовжуючи перервану розмову. «Однак не вберіг». Підклавши під лікоть подушку, обернувся до Медієва. «Молода інтелігенція Криму дуже вам вдячна, Ефенді, але картина, що постала переді мною сьогодні, опустив очі, глибоко зітхнув. Ви, Абдурешиде Ефенді, голова міської управи, невже не змогли стати на шляху тих ломеносів? Не могли це зупинити?» Слова гостя пролунали як докір Медієву. Мовляв, дитину, яку ви народили, ви ж і занапастили. Той уважно подивився на вчителя і зрозумів, що цей сумний крик вирвався з його серця і вирішив не квапитися з відповіддю. Треба заспокоїтися і зібратися з думками, щоб доречно відповісти своєму гостю. Передові люди стали останнім часом занадто нетерплячені в судженнях, а це в нинішній ситуації під час розгулу реакції може коштувати й голови. Народ терплячий, він змушений терпіти, що залишається тому, хто позбавлений можливості дбати про себе. Усі наче на зупиненому посеред штормового океану, на якому немає капітана, і комусь треба спрямувати його до берега. Тоді, коли видавалася ветан хадими, читач знаходив у ній для себе хоч якісь живі думки. Газета розтлумачувала народу несправедливість існуючих порядків, і народ почув голос правди. «Ветан Хадими закрилася за наказом із Петербурга, промовив стиха Абдорешиде Фенді. Він завжди розмовляв тихо, навіть у хвилини роздратування ніколи не підвищував голосу. На жаль, представники високої влади не прислухалися до моїх прохань. Повільно водячи кінчиками зігнутих пальців по краю столика, він опустив голову, не піднімаючи голови, продовжував. «Ветан Хадими закривали й торік – Чимало довелося попобігати, просити високі чини, давати хабарі, і якось нам вдалося знову відкрити свою газету. Правда, з умовою, що вона буде виходити лише раз на тиждень. Тоді ми знайшли спільну мову з повітовим управлінням. А цього разу Медієв затих і, щось вирішуючи, почав загинати по одному довгі тонкі пальці лівої руки». Було помітно, що він із чимось внутрішньо згоден, а проти чогось заперечує. Його губи від хвилювання тремтіли. «Чи зможемо ми цього разу домогтися відродження Ветанха сказати важко. Часи настали дуже складні. Помовчавши, підняв на усеїна оджу зелені замислені очі і, розправивши плечі, повільно відкинувся на спинку крісла. Хоч і складно, проте сидіти, склавши руки, не маємо права. Якщо пам'ятаєте, я цікавився у вас, хто з російських письменників зараз у Ялці. Я не просто так про це запитав. Нам би дуже міг допомогти Лев Толстой». «Толстой?» – перепитав токтар «Просити його про допомогу? Надто вже він здається недосяжною горою». «Ну що ж нам тоді робити?» – розвів руками Сулейман Алі. Що робити? Я саме про те й думаю, що робити. Може нам варто знову зустрітися з Муалімом Гаспринським і поговорити, порадитися? Про що? Чи не хочете ви знову створювати нову газету? запитав доктор Гази не без сарказму. Зовсім ні. Про організацію нової газети зараз не може бути й мови, спокійно відповів Медієв. Йдеться про загальну спрямованість, про критичне висвітлення дійсності в Терджимані. «Ми вже одного разу з цього приводу радилися з ним», – сказав Усеїн Оджай, обтрусив попіл із цигарки в мушлю. «Здається, ви про це ще не забули, Абдурешиде Винді?» «Не забув», – посміхнувся Медіяв, – «але ми змушені говорити з ним і ще раз. Не можна сказати, що старий нас не розуміє, ще й як розуміє, але він дуже обережний, тому що він – людина двох століть». «Тоді Муалім був нездоровий», – сказав доктор Гази примирливим тоном. «Застудився, коли повертався на пароплаві з Варни. Може, це теж вплинуло на хід розмови. Хоча навряд. Він частенько полюбляє говорити. Зачекаємо до кращих днів». «Кращих для кого?» «Тоді?» «Тоді треба говорити правду чітко й голосно. Хто це мусить робити?» Це мусить робити терджеман. Інших засобів і можливостей у нашого народу немає. Тому поговорити з ним доведеться серйозно й поставити умови. «Зачекайте, зачекайте», – поморщився Сулейман Алі. «По-моєму, буде не тактовно з вашого боку ставити Ісмаїлому Аліму якісь умови. Гаспринському зараз 57, а Абдурешиду Ефенді тільки 28 років. Ви вдвічі молодші за нього». До того дня, коли ви ще тільки з'явилися на світ, Ісмаїл Гаспринський уже закінчив Сімферопольську російську гімназію, воронезьке військове училище, одержав освіту в московських професорів, жив у Парижі, Стамбулі, Мадриді. Не забудьте додати, що проводив час з вродливими дівчатами, напівмавританками, напівіспанками у палаці Альгамбра, сміючись додав Медієв. У Каїрі видавав арабською мовою газету «Ель Нахза», продовжував Сулейман Алі, ні на мить не перервавши тираду і пропустив жарт зятя повз вуха. У знаменитому залі дебатів «Континенталь» виступив із промовою про освіту й культуру мусульман. І нарешті, повернувшись до Росії, одружився з дочкою привольського купця Ісфендіяра Качурина з Ореханом, став батьком трьох синів і трьох дочок. Так, усе це було до моєї появи на світ, і я про це добре знаю. І всі ми ставимося з належною повагою і до віку Ісмаїла Муаліма, і до його заслуг. Але чи не здається вам, дорогий швагро, що він зовсім не зважає на час? Та він просто дорожить своєю газетою, чорт забирай, невже ви не розумієте? Сердито вигукнув Сулейман Алі. Тому, хто знає, як він її створював, легко його зрозуміти. Знітившись від своєї гарячкуватості, він трохи помовчав, а потім продовжив уже спокійним голосом. Мені якось пощастило натрапити на книжку Льоманова про Ісмаїла Гаспринського. Вірніше, це не книжка, а рукопис. Ісмаїл Льоманов свого часу викладав російську мову в татарській школі і одночасно співпрацював із редакцією Терджиману. Біографія Гаспринського була написана ним у 1893 році, до десятиліття з дня виходу першого номера газети Терджиман. Рукопис відправили в Одесу для проходження цензури. Цензура ретельно переглянула рукопис і викинула з нього великі шматки. Нарешті дозволила випустити окремою книжкою. Однак, книжку чомусь так і не було видано. А через 10 років, коли святкувалося 20-ліття Терджиману, знову зайшла мова про видання автобіографії Гаспринського. І цього разу нещасний рукопис із невідомих причин потрапив до Шухляди і залишився там забутий усіма. Але мені пощастило, я бачив своїми очима цей рукопис і навіть із задоволенням його прочитав. На першій сторінці рукою самого Гаспринського було написано «Прибуток від видання цього твору передати на користь спеціальної школи для дівчат». Отож, прочитавши цей рукопис, я й дізнався історію створення Гаспринським його дітича – газети «Терджиман». Молодий Ісмаїл Гаспринський, коли ще викладав російську мову учням медресе, знайомиться з таким же молодим і не менш освіченим юнаком Асаном Нурі. Гаспринського вразило, що його новий знайомий досконало володіє кількома мовами: російською, французькою, німецькою, перською, арабською, не кажучи вже про рідну кримсько-тарську, вони заходять у кав'ярню готелю Європа, сідають на міндерів про прохолодній кімнаті, прибраній у напівсхідному, напів'європейському стилі. Замовляють по фільджану кави, і звичайно ж між ними зав'язується розмова про життя. Гаспринський чимало дізнався про Асана Нурі. Народився Асан Нурі в селі Айвасилі. У 1860 році поїхав до Стамбула вчитися. Закінчив там школи Дарульма-Аріф, 65, і Даруль-Талім, 66. Потім продовжив навчання в Джемієт-Аліє та Османія, 67. Працює в Міністерстві закордонних справ. У 1876 році разом із турецькими революціонерами бере активну участь у русі за скинення з престолу султана Азіза. Стає одним із організаторів замаху на султана Абдул-Хаміда. Однак спроба не вдається. Асану Нурі доводиться переховувати, щоразу змінювати помешкання. Довідавшись, що за наказом султана Абдул-Хаміда поліції все-таки вдалося натрапити на слід багатьох учасників замаху, і тепер таємна агентура посилено розшукує і його Асана Нурі, він швиденько сідає на французький пароплав і рушає до Європи. Об'їхавши півсвіту, Асан Нурі в 1879 році повертається до Криму. Незабаром він переконується, що й тут, у Криму, життя не солодке. Народи в Росії стогнуть під ярмом царату. Причиною тяжкого життя татар є їхня неграмотність, культурна відсталість, каже йому Ісмаїл Гаспринський. Щоб народ став свідомим, він повинен бути освіченим. Це потрібно не лише кримським татарам, а й усім мусульманам Росії. Після цієї зустрічі Ісмаїл Гаспринський і Асан Нурі зустрічаються досить часто. І розмова на цю тему триває між ними не один день». Нарешті обоє приходять до висновку, що шлях до звільнення народу від гніту може прокласти лише друковане слово. Так у них народжується ідея видання газети рідною мовою. Одразу, звичайно ж, вони не можуть здійснити своєї мрії і спочатку пробують видавати невеликі збірники. Перша брошура вийшла під назвою «Тонгич» 65, друга – «Нешріяті Ісмаїлії» 69. У Криму тоді не було жодної друкарні, і ці збірники довелося друкувати в Тбілісі, а потім уже їх поширювали в Криму. Але, видаючи дрібні брошури, вони не відмовлялися від думки заснувати зрештою політичну і економічну газату великого формату. І дочекалися моменту, коли йшла підготовка до святкування сторіччя анексії Російською імперією Кримського ханства. Гаспринський написав заяву імператору з проханням дозволити видавати газету рідною мовою кримських татар. З цією заявою Гаспринський сам поїхав до Петербургу. Досвідчена людина, що вміє красномовно викладати свої думки співрозмовнику, Ісмаїл Гаспринський зумів переконати вищих чинів у необхідності газети для татар Криму. Він повернувся до Бахчисараю з офіційним дозволом царя на видання такої газети – одного номера на тиждень. Ці факти вже самі собою свідчили про неабиякий розум і сміливість Гаспринського. 10 квітня 1883 року виходить перший номер газети «Терджиман». Після цього Асан-Нурі повертається до рідного села Айвасиль, вчителює. Асан-Нурі, запеклий ворог сваволі й гніту, організовує на південному березі Криму підпільні політичні гуртки, діяльність яких була спрямована проти царського режиму. 1892 року Асан Нурі в друкарні Гаспринського видає 10 тисяч прокламацій НЕДжат, 70, сам керує поширенням цих листівок серед населення і потрапляє до рук поліції. Справу про підпільну організацію, керовану Асаном Нурі, передають до суду. Асану Нурі загрожує сибірська каторга. Уже в останній момент один багатий освічений прогресивно налаштований чоловік із села Сараймен, друг Ісмаїла Гаспринського, Сулейман Аджи, заплатив начальникам поліцейських органів великі гроші і звільнив Асана Нурі з підслідства. Дивно те, що Сулейман Адже ніколи Асана Нурі і в очі не бачив. Виявив він цю великодушність тільки тому, що його про це попросив Гаспринський. Асана Нурі від каторги звільнили, однак залишатися в рідному селі і вчителювати йому заборонили. Він змушений був виїхати з Криму і мешкати в різних місцях Росії під ім'ям Георгій Гесен. Через кілька років Асан Нурі знову з'являється в Ялті. Йому вдається відкрити кав'ярню на першому поверсі колишньої міської управи живе з невеликого доходу від цієї кав'ярні. Та згодом цей заклад поступово перетворюється на літературний салон. Чехов, Коцюбинський, Короленко, Андрієв, Купрін, Скиталець, Арцебашев, Бальмонт стають постійними відвідувачами цієї кав'ярні і особистими друзями її високоосвіченого власника. І зараз ця кав'ярня – улюблене місце російських і українських письменників, які приїжджають до Ялти, додав Усеїн Оджа. Та, на жаль, уже немає її власника, сумно мовив Сулейман Алі. Асан Нурі написав мемуари про своє життя в Криму, Туреччині та країнах, які він об'їздив. У ті самі дні, коли він розмовляв з Ісмаїлом Гаспринським про видання цього рукопису, стає відомо, що у зв'язку з 20 літтям володарювання султана Абдул-Хаміда турецьким революціонерам, кинутим до в'язниць за замах на правителя, оголошена амністія. Асан Нурі негайно вирушив до Стамбула, щоб привезти в Крим свою родину. Та по дорозі до Туреччини він раптово занедужав і на якийсь час застряг у Румунії. Помер у 1903 році в місті Галац у віці 65 років, так і не зустрівшись із Джезере Ханум та дітьми. «Так, я пам'ятаю, тоді Ісмаїл Муалім помістив у своїй газеті «Некролог», – сказав Медієв. «Утім, женучи свого Тарантаса дорогою оповіді про те, як Муалім заснував свою редакцію, я не помітив, як звернув на манівці», – сумно всміхнувся Сулейман Алі. «Доки перший номер Терджимана побачив світ, його головному редакторові і видавцеві довелося пережити чимало випробовувань. Потрібна була друкарня, шрифт, друкарська машина, папір, багато чого, а грошей немає». Якщо не вмовити кого-небудь допомогти, якщо не знайти грошей, друкарня не відкриється. Кожна людина вважає для себе принизливим просити гроші в борг. Можете собі уявити, що пережив Ісмаїл Гаспринський, коли відвідав одного з найбагатших людей Бахчисараю, адже Селіма, і посвятив його у свої справи. Татари дуже відсталі, сказав йому наприкінці розмови Гаспринський. Та якщо ми будемо видавати газету рідною мовою, якщо дамо народу можливість дізнаватися про те, що відбувається в світі, то й татари стануть висококультурними. Але щоб почати випускати газету, нам потрібно трохи грошей. Сказавши це, Гаспринський помовчав, запитально дивлячись на співрозмовника, зачекав, що скаже Аджи Селім. Адже Селім, здивований і роздратований новою незвичайною для нього ідеєю, одразу підвів на нього очі. «Ісмаїле Мурза», – відповів він Гаспринському, – «тим, що ти відкриєш друкарню і будеш випускати газету «Один примірник», якої буде коштувати лише два ша, ти не надто розбагатієш. Якщо захочеш зайнятися торгівлею тютюном чи вином, то можу тобі дати кілька тисяч карбованців під заставу. Що потрібно татарину? Йому потрібні гроші». А що таке Газета Якщо до неї наблизити палаючого сірника, вона відразу займеться, адже Селім примружив вологі очі й залився зневажливим сміхом. А гроші, вони не займуться, запитав Гаспринський. Якщо палаючого сірника піднести до грошей, вони теж займуться. Обличчя Селіма відразу стало кам'яним. "Ні", заперечив він. "Гроші не займуться, до них ніхто ніколи не піднесе палаючого сірника". Адже Селім не дав видавцю грошей а Існаїл Ефенді не став його більше просити. Холодно попрощався і пішов. Видавець зібрав потрібну суму в інших людей. Купив стару друкарську машину і каси для шристу. Так почала виходити газета. Однак доля невблаганна. Не пройшло й двох років, як у друкарні спалахнула пожежа. Згоріло все. Після цього Ісмаїл Ефенді змушений був друкувати газету в приватній друкарні у Сімферополі в три дорога, і тільки через рік Терджиман знову стала друкуватися в Бахчисараї. Однак Ісмаїл Ефенді встиг за цей час загрузнути в боргах і вилізти з них уже ніяк не міг. Папір він брав у борг, електричну енергію в борг, складачі і літературні працівники працювали в борг. Друкарській машині надавали руху, крутячи маховика вручну, дочки видавця. Видруковані газети складала в стоси дружина Зори Ханум, а потім їх заносили на почту її брати. Іноді, повертаючись додому, видавець боявся потрапитися на очі власникам магазинів і тому завжди йшов в обхід глухими, віддаленими від центру завулками. Він усім заборгував. Коли Гаспринський захопився ідеєю створення газети, найбільшу матеріальну допомогу йому надали друзі з Кавказу і Середньої Азії. У перші роки Терджиман мав лише шість передплатників. Однак Ісмаїл Ефенді постійно розсилав 500 екземплярів газети безкоштовно. Хоча газета вже друкувалася, та друкарня після пожежі ще не була повністю відновлена. Для цього знову ж не вистачало грошей. А одного разу настав день, коли не залишилося коштів навіть на те, щоб купити паперу й фарби. Тож Ісмаїл Ефенді змушений був дістати зі скрині кілька материних суконь, відріз червоної тканини, приготовлений нею на смерть, і вирушив у степову частину Криму, аби продати ці речі Мурзам, чи принаймні показати їм, як він, видавець єдиної татарської газети, до такого дійшов. У Джанкойському повіті зустрівся з багатими людьми, розповів їм про важке становище газети, що є народним надбанням, а не належить особисто йому, як вони думають, і заявив, що ця газета потребує їхньої матеріальної підтримки. Гаспринський сподівався, що багатії поспівчувають йому, допоможуть. Але Сафедин Абдул Чонгарський, шестипалий Мурза, розкидав сукні його матері та відріз тканини по земляній підлозі у передпокою свого будинку. Довго в них длубався, бгав у руках, забруднив, а потім сказав «Товар уже старий, і він дещо купить, якщо Гаспринський поступиться в ціні». Почувши неприємні слова щодо своєї скаредності, він згрів усі речі в оберемок, кинув їх Гаспринському на коліна і пішов. А видавець Терджимана так і повернувся додому без жодної копійки в кишені. Редакцію, напевно, довелося б закрити, якби на її рахунок інколи на свята не надходили гроші від земської управи чи від приватних осіб. Імена тих, хто їх присилав, Ісмаїл Ефенді друкував у газеті. Гаспринський намагався виправити важке становище хоча б шляхом виконання приватних замовлень власників величезних магазинів, але й ці зусилля виявилися марними. Знаючи про це, легко зрозуміти, що Гаспринський видавав газету не для того, щоб заробити на життя. Він жив цією газетою. Закриття її для нього було б як смерть. І мені здається, даремно виремствуєте на старого. Сулейман Алі замовк присунув до себе табакерку і почав скручувати цигарку. Він так розхвилювався, що руки в нього тремтіли, і махорка розсипалася на підлогу. «Сулейман Алі Ефенді, мабуть, правий», – думав Усейюн Оджа. «Друкарські машини були зламані, шрифт старий, і його не вистачало. Видавець загруз у боргах, але зробити свою друкарню прибутковою, чи хоча б рентабельною друкуванням художніх творів, чи реклами він так і не змів». Якесь покоління людей починає свою діяльність в один час, наступне покоління продовжує ту саму роботу в інший час. Кожен час має свої політичні і економічні особливості. І вимагати від одного покоління реалізації ідей іншого покоління, мабуть, не варто. За однакових умов не всі можуть бути однаково активні. Неодмінно з'являються сильні особистості. 1905 рік народив серед усіх народів Росії чимало революційно мислячих людей. У долі невблаганної у діях влади один із таких Абдурешид Медієв. Це людина іншого, на відміну від Гаспринського, складу. Але разом із тим у них стільки спільного. Гаспринський викладав російську для татарської молоді в медресе, був міським головою в Бахчисараї, випускав газету «Терджиман». Медієв навчав татарську молодь російської мови в Руждіє, став міським головою в Карасу Базарі, видавав газету «Ветан Хадими». Гаспринський почав свою діяльність у минулому столітті, Медієв – у нашому. Наш час зовсім інший, і Медієв, і його думки інші. Почувши сьогодні про себе багато приємного, Медієв не зрадів, він розхвилювався. «Лише одна газета і 142 ліхтари в Карасу-Базарі, у цьому стародавньому місті», задумливо мовив і всміхнувся. «І цим ми задоволені. Щоб стати по-справжньому культурним народом, знаєте, скільки усього ще треба? Дуже і дуже багато!» «От ви, шановний Усеїне Ефенді», – звернувся він до гостя, – «ви відомий у народі поет. А скільки ми ваших книжок маємо? Жодної!» «Звідки така байдужість у наших татар? Не розумію». Усеїн-Оджа підвів на нього очі. «Я, Абдурешеде Ефенді, саме й приїхав до вас із цим проханням». «До мене? З проханням? Ви можете мені наказувати? Наказуйте, для вас я зроблю все». «Дякую вам, Абдурешеде Ефенді, ви дуже люб'язні». Усеїн-Оджа за східною традицією приклав праву руку до грудей і вклонився. За останні роки я написав чимало творів. Людям вони подобаються, їх вчать на пам'ять, передають з уст в уста. І багато слів у них стираються, як монети. Багато моїх віршів такі перекручені, що я на силу їх впізнаю. Іноді чую пісні на весіллях, у кав'ярнях, і починаю сумніватися, чи це я написав». От я й приїхав сюди, до вас, із надією на те, що ви, Абдурешеде Ефенді, посприяєте у випуску збірки моїх віршів. Але, дізнавшись про таку сумну подію, про те, що ветан Хадими уже немає, я не наважився заговорити з вами про це. Очі Медієва були затуманені смутком. Він запитально подивився на швагра. Обоє мовчали, та кожен із них розумів іншого». «А що як ризикнути?» – прочитав Сулейман Алі в очах зятя. Ветан Хадими набиралася в друкарні Рогана. Хазяїн кожного місяця заводив неприємну розмову щодо платні. Прибуток від передплати на газету не покривав друкарських витрат. І всі перевитрати важким тягарем лягали на Сулеймана Алі Молаєва, Базир'яна Мамута та Абаса Усаїва-Оглу. А тепер, коли газету закрили, користуватися послугами друкарні вони зовсім втратили право. Якщо друкарня знову запрацює і вийде хоч як одна брошура, власти витлумачать це, як друковані антиурядові листівки. Усіх заарештують. І Рогана теж. Абдурешет Ефенді з-під дивився на Сулеймана Алі. Той опустив очі, зітхнув, що означало «не бачу виходу». Медієв обернувся до гостя. Де твори, при собі? Звичайно, у валізі. Усеїн оджа швидко підхопився і вийшов у коридор. Сулейман Алі не встиг запитати взятя, що він замислив, як усеїн оджа повернувся зі шкіряною сумкою, схожою на саквояж, вийняв із неї зошита і поклав на столик перед Медієвим. На першій сторінці, недбалими, але великими і чіткими літерами, було написано Найлеє Крим. Абдурешед Ефенді погортав зошита, прочитав кілька віршів, потім відсунув рукописи на середину стола і твердо мовив. «Щось придумаємо. У кожному вірші заклик до волі. Ми сьогодні стільки наговорили про волю, що мені зараз просто соромно було б сказати вам, що не зможемо нічого для вас зробити. Ваша книжка повинна побачити світ». «Ох, Абдурешеде Ефенді!» – схвильовано мовив Усеїн Оджа. І не знаю, як висловити вам свою вдячність. Було вже пізно. Для гостя приготували постіль у великій кімнаті.